פרק ב' ואלה בני המדינה העולים משבי הגולה אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל לבבל וישובו לירושלים ויהודה איש לעירו אשר באו עם זרוב בבל ישוע נחמיה סריה רעיליה מרדכי בלשן מספר בגבי רחום בענה מספר אנשי עם ישראל. בני פרעוש, 2,172, בני שפתיה, 372, בני ארח, 770, בני פחת, מואב, לבני ישוע, יואב, 2,812. בני אלאם, 1254, בני זתו, 945, בני זכאי, 760, בני ואני, 642, בני וווי, 623, בני עסגד, 1222, בני אדוניקם, 666.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 אנשי בית אל והעי, 223, בני נבו, 52, בני מגביש, 156, בני אלאם, אחר, 1,254, בני חרים, 320, בני לוד, חדיד ואונו, 725, בני ירחו, 345, בני שנאה, 3,000,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 המשוררים, בני אסף, 128, בני השוערים, בני שלום, בני עתר, בני תלמון, בני עקוב, בני חתיתה, בני שובי, הכל 139. הנתינים, בני ציחה, בני חשופה, בני טבעות, בני קירוס, בני שיעה, בני פדון, בני לבנה, בני חגבה,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 ביני מחידה, ביני חרשה, ביני ורקוס, ביני סיסרא, ביני תמח, ביני נציח, ביני חטיפה, ביני עבדי שלמה, ביני סוטאי, ביני הסופרת, ביני פרודה, ביני יעלה, ביני דרכון, ביני גידל, ביני שפטיה, ביני חתיל, ביני פוחרת הצבעים, ביני עמי. כל הנתינים ובני עבדי שלמה שלוש מאות תשעים ושניים. ואלה העולים מתל מלח תל חרשה קרוב אדם עימר ולא יכלו להגיב בית אבותם וזרעם אם מישראל הם בני דליה ובני טוביה בני נקודה שש מאות חמישים ושניים. ומבני הכהנים בני חוויה, בני הקוץ, בני ברזילי, אשר לקח מבנות ברזילי הגלעדי אישה, ויקרא על שמם, אלה ביקשו חטבם, המתייחסים ולא נמצאו, ויגואלו מן הכהונה, ויאמר התירשת להם, אשר לא יאכלו מקודש הקודשים, עד עמות כהן לאורים ולתומים. כל הקהל כאחד, ארבע ריבו, 2,360, מלבד עבדיהם ואמהותיהם אלה, שבעת אלפים, 337, שלוש ולהם משוררים ומשוררות, 200, שוסיהם, 736, פרדיהם, 245, גמליהם, 435, חמורים, 6,000, שבע מאות ועשרים. ומראשי האבות, בבואם לבית אדוני אשר בירושלים, התנדבו לבית האלוהים להעמידו על מכונו. ככוחם נתנו לאוצר המלאכה זהב דרקמונים שש ריבות ואלף, וכסף מנים חמשת אלפים, וחותנות כהנים מאה.